Una d'elles és la de Sweet Sound of Mine, de Guns N' Roses. Molt bé, doncs. Ara, explica'ns, quines són les teves aspiracions com a DJ? Realment m'agradaria ser un dels, dels DJs més reconeguts, encara que hi hagi massa nivell.